A vészcsengő. Amikor a három állarcos férfi lövésre emelt pisztolyjal berontott a bank előcsarnokába, és a pénztár ablakok előtt táskába kezdte gyömöszölni a sok zöldhasú bankót, én nem is izgultam. Biztos voltam benne, hogy nem jutnak el messzire, mert az öt tagba szakadt rendőr már vár rájuk, és a bejáratnál vagy az első utcasarkon lefüleli őket. Legalábbis így kellett volna történnie, mert létezik egy miszkó is a világon, egy kalapszalon tulajdonos nője az utca túlsó oldalán. Miss Kó rendszerető és megbízható vénlány volt. A város asszonyai áradozva emlegették. Miss mindig számíthatsz, drágám, mondták egymásnak. Ha azt mondja, hogy a kalapot kész lesz kedden tizenegykor, akkor mérget vehetsz rá, hogy készen lesz? Talán csodálkoznak rajta, hogy milyen kapcsolat van a bankrablás és miszkó között. De hát hadd kezdjem az elején. Néhány évvel ezelőtt a biztosító társaságok csökkentették a biztosítás összegét azoknál a bankoknál, amelyek különleges berendezést szereltek fel. A bankban én voltam a főpénztárnok, és a gazda engem bízott meg a berendezés felszerelésével. Mivel feleségemtől és klienseimtől sokat hallottam Miskó megbízhatóságáról és rendszeretetéről, egy reggel felkerestem a vénasszonyt, és megkérdeztem tőle, magára vállalná-e veszély esetén a rendőrség értesítését. Feladatomat persze diplomatikusan kezdtem. Miskó. Kliensnőim nagyra becsülik az ön higadságát, megbízhatóságát és pontosságát. – Ó, igazán nagyon kedvesek! – mosolygott szerényen. – Igyekszem teljesíteni kívánságukat, és eleget teszek kérésüknek. Szeretném megkérdezni öntől, beleegyezne -e abba, ha üzletében riasztókészüléket helyeznénk el, és csengése esetén vállalná-e a rendőrség értesítését? Természetesen szívességét nem kívánjuk ingyen. Havonként majd kiutalunk egy kis összeget szíves együttműködéséért. Miszkó elvörösödött, majd rövid hallgatás után bólintott. Mindig itt szokott tartózkodni még az ebédidő alatt is? Kérdeztem. Igen, az ebédet idehozatom a sarki kifőzdéből. Remek? Kiáltottam fel. Most majd pontosan elmagyarázom, mit kell tennie. Biztos vagyok benne, hogy új megbizatása és a felelősség, amely ezután részben önt is terheli, nem lesz kellemetlen. Minden napi munkájában nem okoz fennakadást. Ha felcsendül a csengő, más dolga nem lesz, mint felállni és a telefonhoz menni. Így ni? Felálltam és megmutattam neki. Ez az egész. Ezután már önt nem terheli semmilyen felelősség. Örvendezhet, hogy meggátolt egy bankrablást. Miszkó pislogva figyelt és bólogatott. Ha csak ezt kell tennem, ez nem nehéz. Egy pillantást vetett az órára, és mint aki bűnösnek érzi magát, hogy öt perce már nem dolgozik, visszaült székébe, és egy kalapon folytatta az öltögetést. Úgy látszik attól félt, hogy az az öt perc, amíg ott tartózkodásom tartott, fennakadást okozott munkájában, a megbeszélt kalapot nem fejezi be időben. A szerelést három nap alatt elvégeztük. Megrendeztük a főpróbát is, ami kitűnően sikerült. A vízcsengő felhangzása után négy perccel a rendőrkocsi a bank előtt fékezett le. Mi megegyeztünk, hogy próbát minden nap csinálunk. Minden nap pontosan három órakor megnyomom a csengőgombot, hogy megtudjuk, működik-e a berendezés, nem vágta-e el valaki a húzalokat. Természetesen ilyenkor a kalapszalon tulajdonos nőjének nem kell értesítenie a rendőrséget. Ezek után láthatják, miért voltam olyan nyugodt, amikor azon a napon három óra előtt tíz perccel megjelent az ajtóban a három állarcos bandita. Parancsukra lassan fölemeltem a kezemet, és a térdemmel észrevétlenül megnyomtam a csengő gombját. Lelki szemeim előtt szinte láttam, mi történik, hiszen már három éve gyakoroltuk az esetleges veszélyt. Először is, Miszkó üzletében megszólal a csengő. A vén asszony bizonyára megremeg, hirtelen felugrik, és odarohan a telefonhoz. Feltárcsázza a rendőrséget és bemondja a jelszót. Utána visszaül a székébe, és folytatja a kalap formázását ott, ahol abba hagyta. Megnyugtatja az a tény, hogy egy fél óra múlva úgy is beszámolok neki mindenről. Sajnos Miszkó nem így cselekedett. Amikor felhangzott a vészcsengő, a kalapos nő szórakozottan a fali órára pillantott. Bosszusan felállt, mert megállapította, hogy a fali órája hosszú idő után tíz percet késik, ezért a nagymutatót előretolta előre tolta a tizenkettes számra.